І ці двадцять хвилин треба було про щось розмовляти. Попутники поговорили про погоду, про те, про все. І вже наче й не було більше тем для розмови. Аж тут Софія спитала. Молідолі, а де хата органіста? Запала пауза. Чому вони мовчать? Подумала Софія. «Може, вважають нечемністю у присутності власного чоловіка розпитувати про іншого?» Тому вона похабцем збрехала. «Я б хотіла брати в нього уроки гри на органі!» Молі долі перезирнулися. На їхніх обличчях намалювалося величезне здивування. Вони витримали паузу, а потім заговорили, Майже одночасно. Він не має хати. Як він може мати хату? Адже він, ну він же, він же привид. Привид. Привид Брендан. Софія розсміялася. Як дивно було чути від молі Долі цей дикий жарт. Однак, судячи з серйозності їхніх облич, Софія зрозуміла, вони не жартували. Якщо це не жарт, то вони просто божевільні. Або провінційні недовчені дурепи. Не треба звертати на них уваги. Привидів не існує, тихо сказала Софія, більше для самої себе, ніж для інших. Однак сестри, Почули цю фразу і подивилися на неї з жалістю. «Дівчинко, ти так мало розумієш у житті!» Вона зиркнула на Роберта, чекаючи на його реакцію, аби впевнитися, що це не вона дурна, а вони. Як же вона здивувалась, коли Роберт точнісінько з таким самим виразом обличчя, як Молі й Долі, Мовляв, так, органіст церкви святого Альфонса – привид. Софія образилася до глибини душі. З неї жінки з високими інтелектуальними стандартами намагаються зробити дурочку. Ну, може вона справді поїхала дахом і чогось не розуміє? Ні. Молі-долі – це просто тупі невігласки. Але Роберт, що з ним? Решта дороги всі йшли мовчки. Софія – від обурення, а решта мовчали, неначе відчуваючи незручність за Софію, яка не розуміє елементарних речей. Їхня мовчанка ще більше дратувала її. Роберт із Софією зупинилися на кілька хвилин біля хатки-розвалюхи Моллі-Долі. Попрощалися з сестрами, трохи віддихалися після крутого підйому, набрали повітря в легені і пішли далі, долати останній, найкрутіший етап дороги. Коли вони видрилися нагору, до хатини, що її Роберт називав сентиментальним словом «гніздечко», Софія сіла на лавочку біля будинку. Вона завжди так робила перед тим, як увійти в дім, аби перевести дихання після підйому. В неділю вона затримувалася на лавочці трохи довше, поки Роберт готував сніданок. Це був їхній сімейний ритуал. З цього місця відкривався чудовий краєвид і на море, і на бухту, де фрахтувалися рибальські човни, виструнчившись як пиріжки на деку, рівненькими рядочками. Інші пагорби були всіяні різнокольоровими хатинками рибалок. На окремому пагорбі височила церква святого Альфонса. На іншому білий із червоним дахом маяк, а ще на іншому – школа. Їхній з Робертом будиночок перебував у комунальній власності мерії, і в ньому, за традицією, жили всі лікарі, що приїжджали на острів. Найдовше тут затримався старий, самотній лікар Обрайан, про якого мешканці містечка досі згадували з повагою. Це був такий собі Іонич, без претензій, однак і з величезним досвідом. Після його смерті в будиночку ніхто подовго не жив. Лікарі не витримували більше року і тікали звідси, як-то кажуть, узявши ноги в руки. Будиночок стояв на скелястій горі, не зовсім на вершині, а під нею. За ним здіймалася крута скеля, укрита лісом. А за кілька метрів перед лавочкою вже з'яло урвище над морем.